Дуже красиво, моя люба. Ці витончені відтінки, на вигляд, елегантні й водночас затишні. Добре було б замовити штори в Італії, егеш? Леді Тілні походжала вітальною, оглядаючи все. Вона підійшла до широкого каміна й оглянула світлини, розставлені на ньому в срібних рамках.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 «Тоді я піду по пиріг. Люсі, зітхнувши, подивилася їй у слід. «Не думаю, що я колись звикну до цього імені!»